Just say the word and I'll be on my way Summer is gone, it's getting darker day by day I was looking for something new the light in the tunnel, a brighter view But all I could find was this worn out picture of you Let me know and I'll be on my way I'll be on my way Our love is gone and I've no cards left to, left to play I was looking for something new But so many dreams just don't come true Dreams that we fashioned when the summertime was new Ooh. Indian summer After frost. An Are we Så där, bandet rullar. Vilket avsnitt är vi uppe, uppe nu? Jag vet inte. 230... 233 kanske. Va? Nej, mer va? Jag har jag har ett som jag inte lagt ut den och så har vi spelat in ett som du Ja, det har jag där i väskan och så. Men jag tror att det är 233. Någonting ditåt. Ja, det borde du ha. Det, jag rätt. det är eh... det? är söndag. det Fast ett tag för länge sedan, då kör vi söndag. Och, var, var, var och så la vi ut i början på veckan. Ja. Nu är det mera, mera flytande. Hur vi... Ja, men det, det är väl det bäst onsdagar över det senaste halvåret. Ja, kanske. De ja, du... Greer på grejer och Du... Eh, är lite slitet idag? Ja. Ja, det är väl, Det är väl... Man har mått bättre. Men det är inte så farligt. Mm. Vi hade ju en stor fest här igår. Ja. Nördafton som det kallas. Och det blev sent, hörde jag. jag Halv fyra. Oh, Jesus. Ja, det ju, Jesus Christ. Ja, men det är ju Det är ju farligt. Ja. Men det var ju. Då var det, vi satt, då var det lugnt. Från midnatt var det helt lugnt. Jo, men Ingmar Andersson på Småsadsliv, han säger också: att Det blir lugnt, säger han hela tiden. Ja. Men jag, har, jag jag, jag Eller kanske du har det men Jag fick glädjande nyheter. Jag sa: Vår vän p Sandström. Ja, ju precis jag pratade med honom innan. Jaha. jag tänkte, jag tänkte släpp, släppa det som en bomb. <laughs> fick inte plats på AO så det fick bli Ibis istället. Det var där vi bodde, bodde först. Du var med. Det är bra. Ja, det är, är jättebra. Ja. Vi snakkar alltså Hamburg. För det är i är här om två veckor. Och. Det eh... är ja, kul. Och två blir tre. ja jätteroligt jätte vi får se om. Tänk om kvartetten som sprängde sig <skratt> sätts ihop igen. Per tårdgraven också. Men det återstår att se att vi stannar två dagar innan. Han gillar vädret oh, jag, jag vet inte om man ska skicka iväg Ett sms till han bara Kanske du, kanske du ska göra det bara. <laughs> Har du skickat ett, ett sms till han honom? Nej det tog du. Jag har inte hans nummer Nej. men, det, men kan, eh, det kan vi fixa Han Ja Han vill alltså vill han Du har ju snackat med ja, jag han så han, han, han vet ju att det, Han vet ju om att det finns skopiska stort Ja, men det blir, det blir fint Om jag är inte är jättesugen just idag Så blir det fint att komma iväg jag, jag, känner, jag, känner mig, jag känner mig trött efter Jag känner mig trött efter En en, en arbetsdag När här veckan som har varit ja. Jag har varit sjuk två dagar Och vabbat två dagar Vad brill? Ja, vabril Ja, fy fan Jag är trött i kroppen nu är det, men nu är det ju påsk, påskstämning snart ska du, Vad ska ni göra då? då? Vi ska nog åka upp till, till stuga i Nortelje oh, just det. Någon dag där nice. Så alla i familjen åker väl dit Och det är bara fyra Arbetsdagar Den här veckan mm. För mig blir det två Arbetsdagar Jag håller på Av, vad heter det? Ja, politären. Vad heter det? Man, man, man, man trappar sakta ner. Ja. Mot pensionen. Ja, just. Är du så att det kan bli sammanhängande nu? två, eller varför, varför just två dagar? Ja, nej, men, men det... Det var väl hur... Hur schemat ser ut? Och så. Jo, och sen på tisdag skulle jag... Då skulle jag lämna en bil på service. Just det. Jag skulle lämna bilen, bilen på på sån här... Standard service Mellan 10 och 12 mm. Och det, det blir så sån konstig tid Konstig tid att göra det Så jag tänkte att jag gör det under Då är jag sjuk månad tisdag mm. Jag kör den helt enkelt Ja Men jag tänkte som jogga som var här igår Han har påsklov Han har ah, ja han var väldigt nöjd Så att Ja Vad verkar harmonisk Vad kul, kul att träffa honom Ja han oh, var ju nere för en månad sen Just det men Han är inte sugen på att flytta ner men nu när han har blivit farfar är det väl, eh. Ja, det skulle vara kul jo, men Uppsala det i alla fall Jo, men det finns ju det finns ju replokaler att hyra och, och jag skulle kunna bli, bli ett, ett barn som repar kontinuerligt <laughs> En gång året Nej, men köra där nere, du vill repa inför, inför giget. Ja, du menar så? Ja, ja, ja. ja det, var ju, det var ju lite roligt. Var det... Smedjan hette det. Där på... Det var ju smidigt att man bara kunde komma dit. Smedigt. Smedigt. Ja, men det var ju det jättebra ställe. Alla grejer finns där. Får ni till bra ljud och så? Jag tyckte det var ett konstigt ljud i början, men jag har ingen viss riktigt vi att ställa in. Men... Ja, det är olika till och från De gnäller på ju Men jag hör inte så mycket Jag har ju sådana öronpluggar i Så jag hör liksom inte Nä. Ibland så har jag bara, i, bara basen Ibland hör jag bara keyboard här okay. brukar jag sällan höra Så att eh. Aha, okay. Jag hörde att eh, Ni skulle snickra på låt tillsammans Du, jag... du skulle lägga på trummen eller? Jo just det Han hade ju någonting Han skulle väl man skickar ju några no no no grejer Okej okay. Nämen alltså på någon tråd som vi hade. Jaha, okej, okay, ja. Och när den hade, när den hade lagt den, eller gjort färdig grunden så skulle den väl skicka ner den. Förhoppningsvis så blir kul att lägga på trummor. Ja. Och är, vad fan, vad många grupper är du är med Ja. Men du är med Du då? Du, du, du då? Då har vi pratat om det på, på en podd. Hur många grupper då? är det? Ja. Men, jo men vi, vi gjorde det vi, vi spelade det gamla grejer som jag var oh, nej Fast du hade det. ingenting Du lirade ingenting med stock och stenar <laughs> Du skulle kunna nej. köra Men jag, jag undrar jag är Mycket ser vi in på DND igen Framförallt <laughs> Ja. Men jag, jag undrar en grej <laughs> ja. Vem är du egentligen Är du stockar eller är du stenar <laughs> Stenar. Han rådde stockarna Nej men eh... Han rådde tunga ja. <laughs> Han rådde tunga Det <laughs> alltså. kan man lugnt säga Han var inte så jävla tungbag med boxar <laughs> Attaché. Men jag tror jag tunga baggingbox. Ja, ungefär. Här boxen. Nej men eh, Jag tänkte. Det där nya schemat i Hamburg det, ju, det blir ju häktigt för dig. Vi äger. Vi äger Älskar... ju någon slott, och sen när det avslutar av Du kan ju inte titta för djupt i bagging den kväll. Nej, Det är det ju van. Det är, det är, mm, flera det är, gig på raken Jo, på fredag <laughs> ja, Det är en på, på lördag Men det, det får lördagkväll avsluta Och neighbors och ljusnö och allt möjligt mm. mm. jobbet men kul ja, lör, Vi avslutar inte lördagkväll i alla fall Så det känns <laughs> Nej, det är vi stockar och stenar <laughs> oh, ja. Jag hittade en sån, en sån grej på På Facebook en grupp som hette Finordsakademin uh -huh. Det är lite ordvitsar och grejer mm. uh, Vi har Ja de man skickar in det är Lite sådana här roliga grejer Bland annat så är det en som skriver här Det gamla fnasket som alltid kommit tid till bussen Slapp springa uh -huh. <laughs> Romarna trodde inte på free speech Därför blir Jesus inte fri från spik. Ja, det vet jag. Tusen år ser roligt. Kanske måste läsa. Vad är det med spik? Ja. Oh. SP Lagfart på svenska kan lite skämsamt bli teamfart på engelska. Mm. Jag vet hur man hittar furor i skogen. Det gör man, en, det gör man med talldetektor. Jag blir ju inte ett dugg förvånad när Anders Borg visade pitten på en fest. Han kommer ju från ett blått parti. Blått. Ja. Jag är lite ansträngt. Ja, men den, här, den, här, den här tror jag faller, faller dig i smaken. Det två hundarna hette whisky och Soda. Och ropade man grogg så kom båda hundarna. Ja. Jag tyckte om den då. Ja. Lustigt säga Det som bor vid en bensinmack Har det svårt att sova Många tankar på natten ja, ja, Vad är för skillnad mellan kikärtor Och kontaktlinser Vadå? Nej, det var, ju, det var bara en, en undran Jag sa, kik. Vad heter ålderhonshem för män i Spanien Seniorboende Sisen i år. Jaha. Mm. Ja. Varför ligger Västernorland i sydöstra Norrland? Ja. Det var jag tänkt på. Det känns gosigt. Ja. Ja. Misstag är det att, är att hålla om en Grattis på högtidsdagen. Önskade prosten och prostatan. Nej. Ja, det var Jag såg förresten att eh, Kalle Sander de ska ha en sån här 13 maj. Ja. Oh. Var länge sedan. Nu är det är inte Rothstein som spelar längre. Nej. Jag var länge sedan. Jag vet du sa honom. Eh, jo, jag eh, eh, kollar på våra poddar här Lyssna bra, så vi hade När vi satt hos Per för, för några år sedan Och fästa. Ja, ja. Och, så, och så var det men helt plötsligt var det slut var det, det måste vara den kortaste podden Det var ju sju, sju minuter då. Vi spelar en låt va? Det var nog låt va? Ja. Men jag får mig att, att den var längre Det var sju minuter Bra längre nu kanske jag nöj oss här också. Men här på då. 233. 23. 23. 23. 23. 23. Hej hej! Okay.